¡Victoria! Kakali japieetarena eta gauzkoan baena foantso dituko dugu amikutzeko iko estuetara. u zauzki du ez dila portaa dutugutzen baita, Haierta jaka eta isturitzeko aka. Horxe ditugu mugan hamikut zerekin eta bai, isturitzen muga egitentu Hamiku zerekin ez da galderetan horie. Zien aurkezpenarekin hasiko dira eta bau bergian bat idurriz, haigan Estela zarik agititu da dena gazte. Eta bai. <laughs> Gazta gira motivatuak. Atx, altabada bai. Zarra guri ikide motivatu izaten altzen. Aurkez pentsipi bat, zurekin asten gira izena eta zer egiten duzu, negunerokoan? E, Mikele eta Andero ino naiz. Nun? E, Iza, bai unako ikastolan izan naiz.. Ah, dors. eta nire Andero inoan uh, bidarteko ikastolan. Eta hiran bizi? Bai. Eta beti bidai egiten? Bai. Guau. Wow. Eta ni jande, ni aldiz niz erakaslea hono ikasle niz. Erakasle izan eguzu? Ez ah, ez, okay. biak irakasle bitira. Bara, vale, handuzu da. <laughs> Unxan, narei pastan dugu berekuko izturitzera eta no joekin astengira. <laughs> Xexil, eta ni erakasle leko jeniko ikastorun. <laughs> Ados. Eta Nik Filipe, azperna narei izan arian, uh, labokan nantik uh, eitan. Unxan, Eta nire eh, joan eskola idik gume uh, ondarkin zerbitzuan lanian. segunetan Hainizlikutan, bezkoitzen bidaxunean, donatua legunen. Eta badala lane ondarkinik imeo, hori autitxigin ja. ikusi bat da hori da. Eh? Ja, Ondoko egunetan. <truh> Baina, kasiak izan da, prestatua edo matematikako hariketa handan bat gaugokoan aldatu goitu guiokak uste. Eta sauzuzute, egunero beha prinzipua dugu sortzioko nahusi aldera horoko orko zon bai musika sauzta kirola, egin safi hau bai interesgarria egintzen, nortuen are ez diena itzakika, skantuz, behtsu, asmakizun denetari, horren batez guti gora bera jostatzeko eta ara, muti batu asizte, bain momentu gozo baten pastea! Zmarratu behar dut zerbait entzulean zatu joko ase eintzine, bak izudez aurdu den grabatu adagauk gaueko behatziak, eterdi pastiak ditugu. Eh? Ara zen justaz marratzeko. Zabtsikulan gertatu olakorei, baina ara, agitu behar zen, ez dakita hierra edo isturitzek ordua finkatu, baina ara. Ero gira. Eta momentu momentu bat pastuko dugu. hala ere, naizte entzulek, erdi eh, eta zazpietan entzulean duzuten xayo, Goso hau, el plaztegez ari gira, bintzat, erjango dugu eguneko berotasunetik itzalpean girela, maina berroa ere pleini dira, beraz amikuzeko egateontan beharko klimazteg baitegin. Hara, haskiten gauza siriosetara, iokoan aldi. Urtez, gorte, bausoz, bausor, erriz, zerri eta hauzoz, bausor. Eusayan baduta teknikaria, gau, bakarikarien izi da, jok duktan lan egiteko prest, eta... Iustu zen, jakiteko usu teknikarerik aldeiten joan norikina siberni zan, gauk bakarrik izatez egiten duzute, si fumi bat, fite? Haren no hor da? Bat. irutan! Ez, ez, ez, es. lehena, ez du gude pastuko gau guzia la bat. <laughs> Bi, iru. Bueno, en el edificio de teléfono, ya traje hallando, existe urte. Ale, i gira hijea hontza zautzen zuten ez hasiko gira, pero ez erantzun ona maiten baduzte uh, bi puntu, erantzun txarra balin bada irtarek puntu baten irasteko aukera izanen dute. Hijea antzularekin uh, parezkatuak dira hori bakisu tes, noan galdera bezala pausatuko. Baina antzulakoak hije jarailo aitik amesaizi. Abaian antzulo beste zego aitork paperak gustemeti dut. Telefonak moztu bat ditugu. Me hemos tuneado tegane gaskinman eran ezagiten ta bisla, frecuencia que ta election de zendira. beraz, zenbat kilometro dira antzula eta egira artean? Are, ogoieko de 28 dut. Badutute 10 sendo sen derantzunaren maiteko. Etan eta Ha? Bitomi pasatu. Etan mugi Sibidia. Nexak, jo nexak. La, ne la tanuita bost, bera? Ez. Euntabe jogei? Ez hori, me... A panua nuri da? Ba, me panua dependitzen du. Nundik se bipanua nartan nik ez dut. Nik dut uh, aierako puntabatetik antzolako schartzera. Bera, zehund da oitam abi. Me unartzen dut. Unartzen dut. Unartzen dut, unartzen dut. Gare. Sehitzan <laughs> <laughs> dugu, isturitze aierra bat zientzat. E isturitze, aierako plazan zer margatia da, zer ikusten duzute argabtian bai, bada urtea, zer urte galdeiten dut Gracias. ez egin zutela eta beste zerba eta no, no, gertzen no, no, no. da eh? maia gerida herriko ahmarria bai, herriko ahmarria eta eta data Zeta? eta zarekia e... 2000 2000 horira 2000 ta magia bakisu zer baden akh magi ohtan bai sex bejak haitza eta hiru eta... buruzko heren zuge bat ah un centesimo cicolana ke <laughs> ta mai <tusik>? non a semmaratori me ba bat beengati bai <laughs> <laughs> Aiektarri e galdei nuri, eh? Aiektarri galdei nuri, eh? Egaldeitenda, egaldeitenda eta aiektarri, eh? Bago, eskaz bitzimen galdezat. Bipundu, bipundu zientzat, eh? Bom, haure diamantezko ezkontza ipatuko dizua izan dira aierako hel izan eta justu aipatu duzu zote aiektar bat, arroagozen hori aipatzez. Horo itzapen honak, okanduzuzuk? Aiektarrak... Deneek okanduzua aierak. Iztu izta jekere, eh? Habai, beraz. No gen estil exirena. Hala, bon, Ricchassen, megjustu, hor nuen. Eta itortu da toda gausainitza hemen zaien inguruan. Bai, kabalkada, mebon kabalkadaren inguruan pausotza galderaka, iritsiki zen. Beraz, beste bi puntu zientzat isturitze eta xeitzen dugu zenbat garrean egia da aieja alfabetikoki basena fajoko egian artean. Ah, <laughs> hori estu suchekatu, hori ezak Wikipedia nan adibidez. Are. Amar, sehunda. Baixena farroko egien ahtean. Boz gajena? Baixena farroko egien ahtean, eh? Aileha? Boz gajena? Ez, bigajena. Au, parkatu! Bigajena. Baginakien gu kalta. Aire, aire, aire. Kontenintzen to nire galdirazen. Baina, pungu bat bako txari! Telefonaten zuten duto. Ahen egiten, ahen egiten. Azta enia. Azta enia? Denak konta berxo, denia izan beharla, Instagram. Seitzan dugu aintzina... Azken galdera... Arneu gaztan bihidea... Ahirako oso apesa... Ze ofizioa egiten zuen ezagutu du talarik... Ze ofizioa egiten zuen ezagutu du talarik... Hig... Hai. Ezagutu du kalaik... Gakizuan... Ha, ka Dua urtezon baita... gaztenintzen... Azparni kolizioan... Azta gaitz ofizioa zer zuen azparni kolizioan... Zerdik... Um... Internaz eta okupatzen zen, barmitegiaz eta. Da... Ez ta hori erantzun ona. Ha marxekotan, pasadera hori. Bai, bai, mirantzun hori dara jertarrak. <gül> <gül> <xin gül> ez ziru zaina. <sa> ez ziru <gül> zaina. Kontable. Bai, <gül> oui, mekantinaz um, okupatzen. Bai, u... kantinaz okupatzen <gül> <Ay>, zen. Nen intzelari <cantinas. gül> kantinan, nik kantinan ah. ez autudut. Berari eskerrukan dutu <gül> la lako gozputzen. Goso eta eder bat, mi eskerra. Har nio, utxe, inorenzat elle a l'impression que ça elle a l'impression que c'est le moment tu sais que si c'est chico on a dit quoi on a dit quoi on a parlé de Tordceco mais on a dit pas tous ou c'est le bon chelot je t'y sais pas je t'y sais pas il te sort il te sort il te sort il te Oita bozt... Onartzen dut, errande ditut 5 minutoko, 5 kilometroko desberintasuna, oita bat kakots... Lau... Bi puntu beraz... <t 'es> antzula, komplikatibosan, ha, mego? Antzula, antzula, <t 'es> antzula, <t 'es> antzula, antzula, denetan. <t 'es> Isturitze, zenbat aldiz, sartzen da, aieran? Eh? moran moeren aldeti? Eri moeren aldeti, gai, nuski. Si, zenbat aldiz. Egi ba, fei malamu... Eremus. Eremus. Eremus. Eremus. Tzen bat iztulitzea sahtzen dira aierako lugalde hain. E... aier... biztutzeak ez jondik amairukak koch... ortsa ez da gitsenak kirmetroka <laughs> <thatu>? Eta aierak? Eta <thatu? thatu> aierak? Marxiondak... Eta dira. Iru! Bat te etergdi. Ez. Iri. Bi aldiz. Egan zelona iztulitzea ...beste... <thatu> ...pundu bat. Beraz, I... ...letxak kontuta nahtuz? La Lappasena farroko zenbat gerren erri da isturitze jakitez i-letxarekin zortzi erri bakarik badire Zenbat gerren adugu izturitze. Ezt dugu glaguntzaiko kan guke? Azkene eta eike. Arri... Ena, eba dira zortzi. Adikasiz, i-letxar bat egin. Adikasiz, doi ta bexi bexi se macha c'était gosse dans la chasse ce macioni allez istorice es nikon txetian geras eni antika chemise on chaine osom chaine oso allez antika shiriba est amache iriba karikbadira mais ta kits mais a ez zerekin ez da de eskoitze pidehai ba zenafar ham mais las bosgiena bosgiena es Are, bii... Zine, zaitzen galderaik, eh? Oh, oh, oh, oh. <risa> <risa> galdera ez da interes gaxia, da... Erritxiki da, galdera sinplak emaiten maitut. Ez da egin gaxi. Isturitze... Koak magian, zax bada? Ah, fondogoji bat, doxe horri batekin eta... Sagu-sax bat bat ekin. Eta ze kolorezko, gauainara horri da. Silar kolorea. Arre, <laughs> dupundu, <dey> <laughs> aier zaren zan, isturiztareak esatzen ez zite piskat. E, zehurtetan, <laughs> uh, hasi dira 8 zelaiako ikerketak ofizialki? 8 zelaiako isturitze? Isturitzeko harpeak horokorki. Mm -hmm. 8 zelaiako berantago atximana izan baita bigerren galeria bat ireki dutena. Baina, mm -hmm. zehurtetan hasi ziren, hasi ziren puliki-puliki eta puliki, puliki, uartu zelaik bazilela gauzten interesgarriak errantzuten, are, hasi behar gira sartzen, ustean dizuetzer, bihotzuneko aniz, ogoi urteko dezberdintasuna? Adosizte iztuditze, orgoi urteko edo amahetan gelditzeniz. izan. Amah guntxa. Amah? Hara, amah guntxa. Amah, sehundak dira? Ai... Mila... Mila, behatzi unta amabost. Amabost, ez. Amah urteko diferentziarekin eraz? Erez. Mila, behatzi kasue Kasu, eh? Begoita amairu. Ez, mila, sortzilegundalaro goita amabostean hasi oh, yeah. ziren ofizialki e, ikerketa eta lan egiten e, eta gero hasi ziren turismoari irekitzen eta yeah. beste esartzen ez da gaizki, ez da gaizki a goazen haintzina sure, ondoko nire niseu <laughs> ez duen ekeran, eh? 8 zelaiko webunera joaiten zizte irakortzu zutetan dutek ez da beidatzen <laughs> be be Suaren burua ne litzak gomendakie ki e Eta horko aneik dutak yeah, zen okay. eber musikaren aldetik eba. Iezne okay. beltza zen, ez du bali behar aitea Lamala Rodríguez ekin ez da hori, atxeman behar izuzten, dira eldu. Kantu desberdinak, eta norriken asiniz, istu ditzeken beraz aile raziekin asteniz, beraz bi minuta bauzute, albezen kantu gehian atximaiteko, kantu hon bat, bi pundu, kanturik uh, paxo bat egiten aldu zute eskenia, ondokok paxoa, ebe... Pundu bat. Kenpundu bat, Kenpundu bat. Bai, presiste? Bai. Kronoa behar dut ez ari. marmila dauz egiteko lorkoan. Ez da egretxe bakarikare girelariko. Eza pobre giren. Agian, agian... E, batez... Eta orain antziot nire moitko garen kodigua. Are, kronoa ez ahten dute... Folklorikoa da gaurkoa, eh? Parkatu, eh? Berda piskatu da, ikatian gira. da, akitia gira bakan za tanzistezzie gu, shoki gu, lanian eta seplazera sekin lanian arcea. Prezt? Mai. Eulita? Beneta? O, oso pat, psikiatriko? Šabaltz! Šabaltz! Šabaltz! Šabaltz! Šabaltz! Eibatziet. Angie zor da? Txar. Txarari ez zaket hori. Ni esku. Ni Estu de France. Mikel la Nainiango eraritza Imanoru Eztu ezta minuta batek Hara? Ebe bila ziak... Egera? Zerden gazte izaitia, eh? Wow! Baur izan joko? Egeen gazte guakari? Taz? Ezta gaizki, bera sortzi, erantzun hon, paxori gabe Minuta batean ezta Porrek, baleo du doblatzea... Ah, dos neiz Amaxei? Amaxei punturekin ezta gaizki Geixei sta ugo ga yokan egin duzute ait eta itabi sel 8 avait pour nos prêtes preste ouais eta serre maintenant duena beraz jono après c'est certaines doutes et s'il a gois senenda estakiz <laughs> <laughs> <laughs> Shia. Alo, gaito zut? Agian zure zilan, osean, shakzuli komplikatua zela itxengut biskat kono powsha saktot. Nig ditut belia keiter, sumit beste manera batetik pastu ditut kantuak. bachovate stai nero non posso negoziare che razza senza tuena carlistoekin ashiginyan ta siadinicoda nove castelli di la vie qu'as tu <sussurra> <shoti> <bersiplane> <Itte richard>. <laughs> <children> <laughs> Edición mirada, me no casteme allo introducible atura. Ah, mi kere que sonstaki txaitik? Son la Gondor. Eso. Paso. Paso, qué bata es? I'm giving you I'm giving you. Paiz basto yamando. Termino rokliak Ah, gurisko joan. Ari gurisirikin. Biztanak. El tratamiento. Ah, 150. Sí. A dir que ya otsa. Bai, shakeitan aiška geitan zen bizte taldea hauek zuzuke zaitzen Vale, es que tú fijeat ya nada digo, güey. No me hice te cúchi tú suete. Si es que si es asteri. ¿Qué os teniós Da 1 2 3 4 5 6 7 manditasute la, ¿eh? 6 7 manditu zute, 12 11, eta len 5 zenitu zen 16etan ziste. 16 oitabate itendu. Jo kong. 16 oitabi. Oitabi bai, por todo. 16 Sa chilo chalo Sa guerriero Ti amo e io la amo Eri tiro la eh m'ha <laughs> detto eh? Vero che ta gauz dena canto del caldo" Baite nigeri gogoa kiruaitza. Ua, se change ça. Basqueko hilolaren mentzekin gaitzaren ohekin astengira estrititze. Nahken goitu pompa gaurkoan estikatu beti besala minuta batez, ater, zalbesekopa. A mark pompa apontoa, turi pompa bifundo. Txoiron, txoiron. No. Zisira retoque. Zisira prestatzen da ikusten hautute animatzen alko duzu Ez ikusiko duten zerbait, senta nik galde ondora etortzea senta da osakuntzaitiko, osakino shay dira orainne. Gut Arre, presti da? Nun txai tintuzu, eh? Ezan zera kaxke zide da, eh? Dero lan, eixo! <gülüyor> oh, oh, oh. Arre, nauzulaik axten zide. Bat, bi, iru, lau, bost, esei, zazfi, sortzi, beharzi, hama, neka, ma bi, iru, malau, ma bost, esei, zazfi, <laughs> sartzi, niretzi, horgoi, tabat, bost, esei, Sospi, sortzi, ta taberati... Oitama... Oitama eka, oitama bi... Oitama ilu, oitama lau... Oitama ya uche piszkate, oitama sospi... Oitama sortzi, oitama lezzi... Berro goi, oitamar xionga... Eh? Oitabat, oitabi... Oitai ilu, oitala au... Oitaborszt, oitashei... Oitasaspi, oitasortzi, oitabera atzi... Broitamar! Broitameka, broitama, ra, broitama eka, oitama bi... Oitama ilu, broitama lau... Broitama borzt, broitama sortzi, oitama lezi... Bago zuren duta marchianda. 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Ezeken kontatu behar ditutan, Eta ditua, Eta errando hori zela errosian metodoa. Eta eh? gauzada eustu trampa einduzela, Eta egizira gona batekin, Beraz, Estu ikusten, Unxai austen den, Edoez, Eta ez, Bom, Xixili, Eta uh, iruro goi, Eta, eh? Eta, Belaunen gainen egina, eh? Ados, erdi trampa da hori. <risa> ebon, parekire tasunaren izenean kesatuko dira, ebon, egon, 6 pundu beraz izturitzen zaten, eh? bere izin zinultan, egi beraz ez da. Eba, eztu zutazera, ega ez bauzute egiten berdita tasunaren izte. Ego, eztu zute. E, ere, iruro goi, eztu da ikusten da, zogotzako da ikusten da, pilota eta besta, eta berak ez ditu zuten olakoak, e? Eh? Eta, Gaztetxeko batek, neskagatek egin ditu Sushen, lehun lehunak Txau, txau, txau bon. Eta ez din utziko Zor so sushen egin dituz, ez zuzu aitzakirik <risa> Kirola egin dituz? Ez, ez, ez Ez zuzu kirolik egin dituz? Nik espalda ez zutxabera Ez, bebestela, kirola egin dituz edo dut eus? <risa> Uzi hauei Pilota da antza Ez da antza, ez da kirola pilota erriztea Gatzen bon. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <lehitzina. risa> Anzutzu ikia. Bedaz, animatzen aldo zute. Antzutzu ikzen adeia nola da? Ehiande. Ehiande. Ehiande, nik ahiande erganen du, txuran ahiande erraiten eta betiko gutxa. Beraz, ahiande prest zilelarik egan nikronometra aliatze dut. Kontatzen aldo zute, zuen lagunak animatu zuen. Txusen, eh? Zapetekin. Ah, Ehiande <laughs> prest. Are, ahiande prest. Nau zu laik. Bat, bi, iru, lau, bost, seiz, sartzi, sartzi, behatzi, hamar. Mekar, Mabi, bi, ma iru, ma lau, ha marxionda, ma bost, ma shei, ha saspi, ha sortzi, meletzi, Ogoi, oitabat, oitabi, oitailu, oitalao, oitabost, oitashei, ha oita saspi, ha oita sortzi, oitabeatzi, oitama, oita oitabishionda, eta meka, oitamabi, oitamailu, oitama lau, eta oita ma bost, eta ma shei, ha saspi, ha sortzi, Arre! Tama sortzi, eta meletzi, berrogoi, oitamak xionda eta antzila, berroitabat. <t 'en> <Allez. t 'en> Bego goi egin dituzu. Are okay, gelditzen okay, zaurenik yeah, exactly. goi segunda. Poliki poliki. Achtu arnasa. Are biztamah. Bat. Asistentia. Yeah. Ashki <laughs> den hemen ana. Beegoietan den hemen ana. Ashimitu. <laughs> are zorra beego goi. Iken. Ni are abiatu zira, eh. Espainola zer gaitute nik euskaratuko eh? egin duzu zaldi baten irtera. Mina astu <laughs> Helmugarai iztea Zdagaizke, zdagaizke, beho goi Bien aktean egun egin egin zuzute, eh? <risa> Beraz, aia ega lau pundu, ogoita 6 etara iristen ziste Oita Eta isturitze Oita Oita B B Pundutan Hara, intzina 6 de zago nondoko jokoarekin guztian Jinako <risa> katu zen Hiruntzean Noraio zuten arginak. Beti pausatzzu atzo edo azken jokoan erantzun nauka nuen betzun ba, duza jana ute haaldiz, norra joan ziren, Ttxiinakogin egin zuten aginak? Txira? Ha horiio txiran gelditu dira, bestean bera hil behi zituzten. Horren galderak badakita, hiru galdera bat erantzun, hiru erantzun, ona baren bau zute irupundu, ez bau zute zoek bipundu irausteko parada bau zute. Hados, asten iz aierarekin? Ez iranua, ez ez te ha Ez du, akitu zitu ez Wow. Bom, <Bueno>. beraz, kresiste aierak, akitia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 Azkara te. da. Lena. Altube. Ez. Es. Bikajena. Ez da. <risa> Azkara te. Zergisturitze. <risa> Zergisturitzen. Zergistetan, hasi zen bigerren gerla karlista. Mila sortzirun da iruroitama itamabian. Mila sortzireun da irurroita batean. Mila sortzireun da la larogoita ama sortzian. Irurroita ma bi, bat, larogoita ama sortzi. Irurroita bat? Ez. Zerdera bestepidata? Irurroita ma bi, edo larogoita ama sortzi. E uh, iloita ma vie. Oui. Yeah. Iloita bi punto zientzat aieja. Se unibertsitateetan, ba se do se unibertsitaren, joder la. Se unibertsita, daude Baionako unibertsitateko fakultate eta eskolak. Paue, Parise Bordare ah. Paue. Paue. <laughs> Ha, Me... Ez ditundik erabakitzen, eh? Ados, beraz, ze hizkuntza eredu proposatzen zuen azkue bizkaitagak Euskararen batasunari begira. Gipuzkera osatua, bizkaiera batua, edo lapohtaga. Are? Andereño, andereño. Lapohtaga? <gülüyor> <gülüyor> Zagetan... Si exeren dutu edo Bizkaitera batua. Ni besteak. Azopa. Ze nitren Chateau ja hoy. Bizkaitera batua, Bizkaitera. Ni Bizkaitera haiteke. Ki pusquera? Ki pusquera eramtsuna, bi pundugeio, a llegar en Sazkar zu 8 pundutara irista, 8 pundutara iritsi ira Guadalatene. Eh? Se rematendu te chari. Etor se rematendu te Donostiako zinemaldian. Kontsako balaustradaren zati bat. Mosko bat. Urezko txapela. Zetak den uh, beste gauzake. Urezko txapela baime. Beraz, zerrem haitu dute donostiko zinemaldian xari bezala. Kontsako balaustradaren zati bat. Mosko bat. Urezko txapela. Ale. Ale. Bat bi hiru bigarrena bigarrentzunoa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiru buno gai garantzat 2008in historitzek sei gernikako haize zabaleko kirol kirolaldeak aterea iorkulu kirolak haslie urudai bai haialai padura Nola itzen da Azkena? Azkena irupundu erantzun ona Horida <coughs> <coughs> e, Michele uh, uh, Barkatu Saio Guzian izanen <laughs> dugu zure egin moa kakotz behi bat Barkatu Erratzen zerbait non, zerbait hona dinaintzen edo Zerpentsatokute entzule Birusha la birusha. <laughs> birusha? Ah, barkatu, emakizuna uzten dugu <laughs> Inesker Montesta <laughs> ginen berko dugu, eh? Hala Hala, troba ikusi, makusi zer ikusi ikusten, ikusten, ikusten buu! Uuuu! Ara, asmakizunen tartea airekitzendugu eta... behorg, beha egin principioa irakortzen duten lehen aldien, zegin haxekon esisturitze, erantzune maiten maizute bat batean, iru pundu, behirriz irakortzen baizu eta apentsamendu pixkat behar mehaztu, 2 pundu, eta ez bauzute erantzun hona zeig bat irabazten aldu zute. Gure Jakin isturitze hoita bostpondutan zireztera, haija hoita ama sei puntutan. Ados? Dus gira? Beraz beti dabiltza elkagekin. Batu gabe, parez pare, Baina horiei esker ekartzen gara ugubilekoa eta ugutikoak. Hare, bigirenaldiko txirak urriko izuet. Beti dabiltza elkarrekin. Batu gabe, parespare. Baina horiei esker elkartzen gara hurbilekoak eta ugunekoak. Istoritze. Zerbait era, ez? Begiak. Begiak. Zure begiek, ez? Zangoak eranen uen, du zapetak. Do... Zapetak? Zakit. Es... <laughs> Beti dabiltza elkarrekin. Batu gabe. Lutu gabe xikulan. Parez pare. Baina eta hori esker. Ah, trenbidea. Bai. Beberantei <laughs> ezapundu dik. Aierazier. Izan agatik txikia. Gela haundira sartzean. Betetzen du guzia. Ez da erantzun hona, behitzi irakurikotu. Izan txikia, gela haundira sartzean betetzen du guzia. Arre, ari ega, zagoaitekan, bota? Airea? Airea. Ez da erantzun hona, isturitzak erantzuna izanagatik txikia, gela haundira sartzean, betetzer du guztia. Yakitatia? Yakitatia kandela. Hala, kandela, kipia, sartzen zileari. Zidu hondik ere, Jekere, beraz ezkishan irekina. Zutu zoutan zen. Ten urri untan ere. Egia Ego egiten alduzu, behar bai, ah, zantzapiskat ez da razurik. <risa> Telefona egin dugu itzaliak, eh? Ne, kronometroa erantzat. Ze, kronometroa erantzat. Egin zina <risa> erantzat? Dabai. Horita marx segunda, segunda, bipundu. Marx egunda. Horri denekira bazten alduzu zuten, eta gironik estetika dut. Lotuko kronometra egiten aldi, ot, laxan. Preziste, norazten da aldiuntana. Aieka, norke manen du egintzina. Parkatu nik ikusi dute ah, xo eskoa... Me... Iku untsa gara... Gratian gira... Mikere... <laughs> <laughs> Trebatu zira... Egia? Hortako <laughs> ez tunka ari da... Hortako ez du? Estu? <laughs> ez tunka ari dela... Ah, ados, ados, parkatu... Mikere ez du tuntsa no. entzun... Prezti zira, Mikere... Gibeltzite untsa... Estetikako adue... Bipundu irazteko aukera... Prezti zire larika... <laughs> Entzutzeuta larik lena. Nikunoa bidatzu bakiste utzi sekirintsina itan eta shitutzen. Felipek und Chesco. Naiz taktaket. Prestaketa mentalki. Antonishan zut. Voilà, mi chance ausi ikusi guztu ze Euskatu, Michele, uh, soberat rebatu zira, txaldu guztiak, <laughs> no, <ka> indar <indargusia>, guztiak <laughs> guztiak guztiak guztiak zuzu. Ostiko pompa mezzela. <laughs> e no, no. Sokoski partutut a... E, behar da... E, behar da... Poliki, poliki haxi, bon, balut berri honbat, eh? Amar pondu... Amar bi sekuragin duzu te... Eraz behar duzu, Amar pondu. Nik penchatzenan okay. kronua galdeginez, eta besta iri txikozinela, oita Amarhera guztienez. Eta <laughs> ez <laughs> nahi, <laughs> Amar <amahela> pašatzen, <goutienez. laughs> Amarhera. denak <laughs> izten dira, Baina, ikzena, ansiut bakatau? Filipe. Filipe, preszira. Preszira, azinzira, suele pishkata. Zura? Aziratu pishkata, bish dela, enzula al-furtugogu gira, zentakuskole izoguzionak ziren ziren ziren ziren. Baina, preszira, lirik, azten dire Sergioso un chabu kato tu <susurra> un chabu kato eta un charchi <unchabukatu>, eta un charchi <susurra> eta stai stai stai vai ja ce dite nicche non connaîtait aucun truc mais mais est-ce que vous connaissez le côté de la staquette les mais beraz istubitze eh bikai ne entra dans tunicx ils sont dans la machine à Buzdontan haginizat. Egin behztetan sa egiten da. Egin behztetan sa bauzute, ez dutela zuten beztek. Ez, ez, ez. Ez tutelan zuten. Bikai, Ez esten lehen aldia, maitenzi Nora Nula? Es ez lehen aldia. Bai, bai, bai, <laughs> bai, bai. Bai, <laughs> <laughs> <laughs> bai, bai. Baki suta asparneko ausu batan bada egin ciliaketan bat? Su <laughs> <laughs> so idete nalko sila bomi. Egin behztetan. <laughs> asparneko txapelketa. Egin <inen> behztetan. <dute. laughs> egin behztetan. Egin behztetan. Egin Eta, azparniko txapelketa ipatzen edo, eldudan uxtean uste dut jokoan sartuko dukola espaktin johtu kitzea ere. Hemen. <laughs> ez, kajikana aterako da laztekka eta bidamoztuko eta... Eta, eusapisk, ah ez, azmakizunetan pundua ez ahteko nintzen, mehaz egia zuzutera pundurik egine. Beraz, izturitze bi pundu egintziaren eta pundu bat amak segundentzat, egiten du hiru iru... Uh, ogoita zortzitara pasten zizte eta aierra pundu batekin no horita amazazpita, ne? Ziekera uste nuen fite-fite egosiste eta hor... Aibada, estrategia ez... Ego akegazkin bat inbio... Eri abizan goren... Mezuen bare bingo... Pandan Esteren beragoz olia izango Letami, letami Ogi azure mazte Lala, Cruise... lala, lala, lala, lala, lala la. la. la. la. la. la. la. E, erri egiten zuzute, ega erringarri da, edo gala, gau eskolaren zato publizita eta zuen beraz guk segitzen dugu publizita egiten Euskara ikasten egiten egin ziztenek segi gau eskolaren zain eta zenbatek? He, hola kantatu zute, ez da horre egindu zuzute, mehitzek zentzua bat zuten pixkate, ez da jauhtaiten dularik, bat zuten ez da hitzik erraiten. Beraz, ikusiko dugu kantagintzan, jakintza bat uzuten ez inportantatak, ikusiko dugu kantagintza, eta beraz autoa uzten dizua, terrepikatzen dugu beti legeak nola diren, baina, aski erranen duztulaik eroriko guen izten baki batera, eta ez bauzuten ari hau, ni bihotzoneko bainiz utziku izuet ondokoa edo antzinekoa, hori zen kalkuluak. ...kanto gintzaren arabera du beste. Beraz, eh, isturitze, egin duzutela ikaskin... geldituko ni ...oztuak itzultzen. Mm. Geldi. Geldi... ...aurak... ...ikasztazue. Nauzutau edo ondokoa? Haa, <gülüyor> sortzen zi? Sortzi lehoak, leho bat, uh, pundu bat. Uh, uh, uh, Egon? Aintzine edo uh, gero, ha? Aha, aha. <coughs> uh -huh. Aha, ainzin edo gero, ikitran utzi ha, kedo, eh, aurrak ikas. Olez ja kitza. Aileton chikitun orion ah, dutena, eh. Mi, Ori eh, meori ta ah, dira <gibayla> sortzi, ah, sortzilero. Kantatziko beraz so, aileton chikitun nailetu <laughs> naile. Aileton chikitun nailetu naile. Ori nauzu kantatu? Ai, ben, bai. Ori bai sortzi bertxetak, sortzi lehoak lehen gauzan dira. Prestzira? Mm, Txapuko. Arre, nahuzun ahit. Hau jakik -ha euskaraz mintzatzen, -pilotan on, on min ongi pilotanetan, hon eskidantzatzen. Hau jakik euskaraz mintzatzen, ongi pilotanetan, hon eskidantzatzen. Aire tuntxik itun, aire, aire tuntxik itun, aire aire, aire, aire, aire aire tuntxik itun, aire tuntxik itun, aire Aire tuntxik itun, aire Hore, gure kantusakak Kontsek baditzagun Aire politagorik Ez da sohtun egun Gure kantusakak Kontxek baditzagun, aire politaguril, lez da sochtun iun. Aire tun txikitun, aire tun, aire! Aire tun txikitun, aire tun, aire! Aire tun txikitun, aire tun, aire! Aire tun ere, sochtet egie Haren mendiyaketa, itxasobazte cha. Ez ahantzbe inere, soxte giede Haren ha. mendiyaketa, itxasobazte cha. Biba zu! Biba, ha? so, bazabeste talantua, bordea zenuna. Kantari ere, bada, bortxe. Ebe, bai, nika, nika, nika izkira kurzuetan, zenta, antzinoan, bialdizidatzia zutela dena, eta, be, dena eman behitu zuzortzi punduak zientzat. Biba, ezturitze, <coughs> oitama sei, oitama zazpitan, zirezte, ez du zuturoen dikeoman kantua. Ea, ea, zerra terako den aiergaren zait. aski? Aski <coughs> Lili bat ikusi dut. Okay. Edo ondokoa. Eziak aintzin bat zenulten ato-atoz. ere. Eta bestela zenulten auk txoti pia. Auzdut ezagutzen. Eta zuten auk txoti pia. Eta zuten auk txoti pia. Eta zuten nire monologuan. Beraz. Lili bat ikusi dut. Eta aintzin eta geru. Lili bat aintzinekoa e dondokoa. Aldiz gelo ezingo gira joan, lili bat ikusidut. Ordoan, akishko hartza zute jo, kalari siste aierta gara, gedo. Dudan dia, dudan dia, dudan dia. Bera, sa iera, sa gela batitzan du sute. Se, leen lauetan, alasiste. Ez gira hojona, joan. Ez gida hon. <laughs> Beraz, chiştei triste, mai tsat chiştei lauak la uakari kemaitemuzute meba. Bon. Si noutura da. Ondo quoi edo doit inscrire quoi Ou ondo quoi Et doit Gero, haktunis, laundu zuzula hazteko, gero, bi gajen fokia. Gero, hazteko? Bate laundu? Nini tianari, eh! Esas ninis, kompatu eta emana zuten, kanta. Tahi gugajenare, banakian. Kopla. Ez laundu. No, sinisala. Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, Etandotik lohai dianguria eh? Bai, hinga. Lohai dianguria ama. Etan bai. Etxe hori. Dausute la ric. Et xi votea zermen dozu te. Mistena na, très zute? Baxina Faruan? Mm -hmm. Liliak Lili? Suztere ikten mm -hmm. lore? Yes. Bago. Onroian lehenko chez Lili. Lili bat ikusidut, baratze bat eian. Deshidatzen bainizun, haren tsa etxian. Loreak ez zu galzen, udanez negian. Haren palerik ez da bezte bat mundian. Gloreak ez dugaltzen, udanez negian Harren parerik ez da, beste bat mundian Deliberatu aitut <susurra> Gautantes joitia Liriago Bestia Irugajena izudu? Bada kirugak HM pru bandari Eta partikulaski Yende gaztiyari Gaya zeykitsen Ibiltsen dena Ez da zuhurari Eta be Baka hekayin izgisar Maria cantariza zu gaikia talea. Mira, hori da, ba zute, kantua, ha, gainera, Oe, me ka ta. Un peu de la carique, kantu berrietan, quand tu s'arrêtes. Txiki, da surtetalla ya? Ez da kit. Ba, ni tot sutetzen kantoa kedu begitz hartzen dituzute. Begitz hartzen gainera begitz hartzen dituzute. Gainerat. Bai, beruzan pa, ai sigarri Os? Lili bat ez ez hau tzeko eta ez hau tzeko. Zerriak, ez hau tzeko. Hara, eta nola sibotarazkantatzen zuzok? Arrino dauzkaitenak ikastean. Egia? Arrino kantari da. <risa> Arrino, azpimarratzeko, eh, jokoalarek, sehitzan gaitututen Fidelek, hiluruita mazazpipo, hiluruita mazazponpa egin dituen sibotar gaztean dugula. Hala, halkarrikin bon, dira eskola nezautzen dira. Ebe, bibaziek, ahirra, lau pundu. Laupundu galditzen ziste beharrogoita batetan eta azken jokura pasten Zain behit txularia hor? Jon Maia. Jon Maia, zain behit eta ara, ikusiko bereainera iritsiko zisten, silaban agtuak izan entzisten aurtena, <laughs> uh, norrekin astengira beziekin, eh? batute Batutea? Iruak betan, geniera. Iru, <laughs> iru botzetan? Uh, le, Iruak betan. <laughs> lehen ah, <sharpet> zainenda, eh, <hazit> lehen zainenda, <hazit> Iruak betan haitu zutera, zarabait? Hahahaha! <laughs> Haren zituzte zituztet. Er, muikorak itzaltzen ditugu, otoi? Bertsorentzat muikorak behar dituz zute, teksto zeitu zute. Arberoat egina, jokoan hartzera, Bartida bizi bizi izan da edera. Agberoatik ah, jokoan nachtzera, partida bizi-bizi izan da edeja. Aferat jenkaturik zoazte agpera, gora eta aintzina aieja. Aferat jenkaturik zoazte agpera, gora egia eta aintzina aieja. Wow. Wow. E botzaren tzat bakarrik pundu bat eskintzen biztua No, me, botze derekin emanduz ah, e. kantari zira erdian es. Ebe, zaparta garria Arritiak elituniz Bertxo lariada <laughs> <gülüyor> Ebe, <gülüyor> bertxo politazen, bai Aide hori zer zen, aia jarako Ez bate <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> A mototiko izera <gülüyor> Ebe, izi garria edera Egia Mondo, maia bat euska hiratiak eta hirati guztiak. Gora egia! Gora egia, jokoaren izena. Eta ba, euska. Et gora egia, gora egia. Ah, eta eh? bon. e ba, haintzina hirra. Ja. Hintzina <laughs> hirra. Hintzina hirra ez dut eziak? Hirra? Haujera, denetai. Haurera. Noe? Eh? Unxan. Ebe, ergan dizot, botzangatik merezizuz du lapundu bat. Loriatun ez botzua egen, baxatu, eh? Zara, me... ah, ah, zara zoen guk, eh? Entuz, eh? jesionez <laughs> <frisones laughs> arte dizot, me lasa izin, xo askentzian botzetaz lilurat Prèj Gila? Ah, tia biate le gaïe. Alien, c'est ça. Nordu idat cibertchoa? Ah, ixtawatek. Ja, ja, ja. Jona, jona, jona ixtawatai bai. Mes aussi laïan? Ba bigagi a ix tu es ça. Ba bechta. A ixtaqati di. Est-ce que tu as craidolé? Est-ce que tu as craidolé yakindu nontsen obeki bizitzea? Ah, ionti. Ah, Hala? Isturiztaka beha, beraz. Isturiztaka beha. Ez sohtzeaz, behar bihuntzeaz, behar. Ziek isturiztaka egziste sohtzeaz? Mai-ai. Itxasua gara nire, pixkat. Habe, hala. Hora, itxasua beno beki zire da, bai isturiztzen. Soztut gara jontan. Ez dagoetetan. Ez ez. Beraz, eh, entzuten zituztegu? Ezten <laughs> gira? Egoik, egoik, eztak ailea. Egoik, egoik, egoik, egoik, egoik. Egoik, egoik, Gurerian bada gauza egiteko eskabasteetan edumendik asko elkarteak El ere hor bisi maiteko sinesteku edera ucha bisitseko elkarteak ere hor bisi maiteko Zinezleko edera usabizitzeko... Artuko tondoko joko entzat, erraiteko meze erritaz, ari gira! <gülüyor> <Zetaz. gülüyor> <Zetaz. Istu, gülüyor> ez du erran? Ez du erran? Zung nauzu, Jon, ofizio zaldatu, ez? Nauzu beti errelkargoan egon, me ondarkinetatik pastu turizmura. <gülüyor> ez du saldu duzun isturitze, erreka... Ez ziuk xaltzerik, he? Eh? E, bada, me behat, isturitzen bada errekabat mainatzeko? Bai, eta beko badira. Bai, jahetse hori badira. Jahetzila tarihik ama Me hori mm. uh... e uh, <laughs> da gu uh, egiten, me horira argiberoan oxpastengirina meiniko bidetik. Ikusi kinzenu irika ai jaio itemiten begi irikaua. Bai, mitadku pastengirina bidaunditik analisi pizkat geografia gitan me horbero don dona dona martileta don martileta ai jaio e itemiten don no ostiliopian subiortan. hori. Bai. Arbetan, arbetan pasturik. Arbetan, 60% garaje bat, osikinko, arbetan. Ba, joanen izbainatzen da, errekauk dara. Eta ahi erran bukatzen du? Ahi bukatzen, ahi erratzen erratzen du, errekauk. Peshagura partitzen. Ahi erran pastidat, pastidat, eta gero... Gero, bidarsunan hemen, lapiotze, amikusteko errekauk dutuko zen, edo. Ah, edo hori da, ah, ah, bero, ah, errekau da ditzen da. Hori da da ditzen edo... Bidasunen lotzen da hori da. Bidashunen agramonten eierako gune hortan eta me liurri deitzote iruerri aldatu eta frantxestuz eta ara ikustan geografia pixkaterak uste. Hori behar galdera bezala paustu. Hala. Me ikusi du wikipedian amundiz liurri egamota ez dut paustatuko galdera hori. Beraz bertxoa polita, asmakizun edera, bipundu eskaintzen dizkizu eta historietzeri. Mil esker joan. <laughs> Eriten duena hori tamaz sortzi pundutara. Eta ziak ere bertsuantzat, beste bipundu, gehi bat egon dut, bat, botz ederean emana izan behita eta Surtut, <risa> janderen botzak dit, batzuan, apalorek ekartzen zuen, a... <risa> <risa> <risa> kutsu, <risa> bai, me, a, a, a, eskerak apalori hori zela Eta a, be, a, a, batzuk isatuko dira nire puntuaketan, ez da grabe, beraz bipuntu eta iru egiten duena, berrogoita, lauetan ditugula, aierta jake. <risa> Kultez, <risa> FAUSHOZ, FAUSHOZ, ERRIS, ERRIS, ERRIS, ETA, AUZOZ, AUZOZ. HASTA LA VICTORIA! Eta hara gaurkoa nohtan bukatzen da gora egia Iokoa Aiera Nausi, Basena Farroko Leioa Rai aski gora duroita lagu Pundurekin izturitze Doi doi abiotzunekoak ditugu izturiztago iaka Oita mazortzi Pundurekin utzi beti ikhtarraka intzinean Eta hori oh, gonda hori izturiztaraak beti gibera negontzi iztei piskata Kabalka daan tirozonbait bilduzin ere ez Eus, eus, nahi duritu zitzeetan. Sintxueko gira kabalkada, nu? Oh, oh, oh, egin behar duzute ze kabalkadat izturitzen? Edo zerbait eizizte pentsatzen? <laughs> Anduzute erribizia zela, kultur elkahte, zahar etxe... Hauza <laughs> poli bat eitan, nu? Eertagalak, ondoan... Jauja <laughs> egin <hakin> behar tutu honor. Bai, <laughs> bom. Ebe mi eskar, placer bat izan oh, da, ziak hemen ikaitea, harako ordu egukietan, gaueko amarrak eterdi, uskal irratietan, jabatu da. Plasek bat izan da, niretzat, Eška? Eška? Eška? Eška? Eška? Eška? Eška? Eška? Eška? Eška? Eška? Eška? Oto berian gitu, kasa? Eška? Oto berian ginak, oto berian eta aitxat. Eška? Eška? Eška? isturitzen bada? Ailektaak isturitza ailek ailek zinen dute? Ailekta? Kirolaria gainera, eh? Kusiduru bai kera Be euskal egan bezala gora egak zatzen du gu Euskal igatietan egoritatan zazpietan egpka, Uda da euskal igatietan eta sigue gurekin gozatzen gora egia!